Condiția umană Pista 4. 4 Opera literară și marxism. Malraux nu este ca Sartre un filozof, deși este alături de el cel mai intelectual dintre scriitorii francezi contemporani. Pentru a descifra raportul scriitorului Malraux cu marxismul, se impune apelul la sistemul de imagini al operei artistice, fără a include în ea monumentalul studiu, estetic, le voie du silence, și făcând abstracție de paradoxala evoluție politică de la comunism la golism. O semă de exeges francez în dorința de a unifica și reduce opera lui Marrault la opiniile politice actuale ale unei personalități conducătoare a Franței, au rezolvat foarte rapid și foarte simplu problema legăturilor dintre marxism și opera literară a lui Marrault. Dacă Marrault n-a considerat niciodată lupta de clasă ca o problemă cheie a evoluției istoriei, el n-a fost niciodată într-adevăr susținut un scriitor marxist. E cunoscută celebră apreciere a lui Engels cu privire la Balzac. Balzac, pe care eu îl consider ca pe un maestru mult mai strălucit al realismului decât toți zolaii trecutului, prezentului și viitorului, ne rădă în la Comedie Human o excelentă istorie realistă a societății franceze din care eu am învățat mai mult decât. din toți istorici, economiști și statisticienii de profesie a epocii luas la oaltă. Iar Marx, un mare admirator al lui Shakespeare, îl califică drept dobitoc pe un anume ruj care a susținut că Shakespeare nu e autor dramatic pentru că nu a avut un sistem filozofic, dar că Schiller, fiind Kantian, ar fi într-adevăr un autor dramatic. Nu e în intenția noastră să folosim asemenea epitete la adresa celor care simplifică raporturile dintre literatură și filozofie. Marlowe este un mare scriitor, indiferent de faptul că opera sa a fost sau nu influențată de marxism. Măsura talentului nu și-a dat-o în creațiile din tinerețe. Luna în papier, la tentațion de l'Occident sau de un european care reprezintă un protest împotriva nihilismului unei culturi hedonice, lucide dar fără credință. În de un ridicându-se împotriva conștiinței individuale, împotriva eului care nu poate reprezenta decât neliniște, monstru al viselor, cum îl va numi mai târziu, el scria euul. Palatul al unde fiecare pătrunde singur, culege toate pietrele de mențelor noastre provizorii, amestecate cu cele ale lucidității, iar conștiința pe care o avem despre noi înșine este țesută mai ales din dorințe de șarte, din speranțe și din visuri. Viața noastră involuntară, aproape întotdeauna departe de a fi inconștientă, ar domina o pe cealaltă fără un efort constant. Tânărul Marro Nicenian inconciliabil, este dezgustat de o civilizație a nonsensului, optând pentru necesitatea tragică a alegerii pe drumul lui Amorfati. Recunoaștem în Garin din Leconcara, singuraticul ce se aruncă în vâltoarea revoluției ca într-un joc al destinului, revoltatul împotriva oricărei convenții sociale, oricăror legi ale vieții, pe aventurierul nicenian. Absența de finalitate a vieții este o condiție acțiunii. Odată cu La Condiționium Man, una din operele capitale ale lui Malro. Concepția vieții se schimbă fundamental. Pe funciar al aventurierului din Leconcăra, condamnat să moară singur, scufundat în antul vieții și al morții, îi se opune la condițiuni energia încrezătoare și fraternitatea militanților revoluționare. Revoluția nu mai este un joc al hazardului, pentru Chioia este instrumentul eliberării celor de -o cu el, sensul însuși al demnității umane. Gândirea eroilor reprezintă încredere în adevărul ideilor și în triumful revoluției. E nevoie ca o zina, spunea Jizor, care nu e decât un soi de biserică a catacombelor, să devină ceea ce fusese catedrala și ca oamenii să vadă în ea, în locul zeilor, forța omenească în luptă împotriva naturii. În studiul său, scris în 1933 asupra romanului La Conditioniumen, Ilia Ehrenburg, Remarcând umanismul operei, spiritul de luptă, fervoarea renunțarea la inerție a eroilor revoluționari, făcea observația că romanul nu este o carte despre revoluție, plasarea acțiunii în China fiind un simplu incident geografic, ci istoria patru sau cinci oameni romantici exaltați, izolați de lume, care trăiesc și suferă fără ca nimic să ne facă să simțim necesitatea unei asemenea vieți și a unei asemenea suferințe. Ehrenburg are dreptate într-un anume sens. Viziunea asupra Revoluției Chineze nu aparține unui scriitor chinez, ci unui intelectual occidental, martor sau participan la Revoluție. În același sens, viziunea din cui îi bate ceasul de Hemingway asupra Revoluției Spaniole nu este a unui scriitor spaniol, ci a unui intelectual american, ca să nu mai amintim de viziunea romancierului Ehrenburg asupra rezistenței franceze din căderea Parisului. Și totuși, ochii scriitorului occidental, Marro observă și nu trec deloc cu vederea exploatarea proletariatului chinez. Shanghaiul, înțesat de mulțimea de culi fără lucru, oferă în roman o viziune halucinantă. El se află în China și nu aiurea. Voința de luptă a proletariatului chinez, rezistența sa înverșunată împotriva masacrului organizat de Chiang kai e deschisă pe pagini întregi în la condițiuni umane. Ritmul trepidant, pasionant al insurrecției. Rod al unei voințe organizate reține interesul cititorilor. Feral, expresia sete de putere a imperialismului internațional, e unul dintre cele mai viguroase și memorabile personaje ale cărții. E adevărat că eroii principali din la condițiuni umeni sunt bântuiți de suferință. Pot fi altfel decât tragici eroii unei revoluții reprimate când militanții sunt sau au asasinați sau torturați, iar Kio sau Katov suferă nu numai din cauza martirizării tovarășilor lor de luptă, și cu o supremă conștiință tragedia unei revoluții eșuate, în urma unei linii politice capitulante, neîncrezătoare în forța maselor. Și totuși, asemenea împrejurări nu le întunecă viziunea lor funciar încrezătoare în forțele revoluției, nu îi împiedică să reziste eroic la luptă, să înfrunte bărbătește moartea, să se comporte ca niște romantici exaltați. Iar romantismul, fie el și exaltat, nu este o manifestare a spiritului revoluționar, Desigur, există în roman și personaje ca Jizor, Cen sau Clapic, o diversitate umană care reprezintă tabloul complex al pozițiilor diverse față de realitățile revoluției. Ehrenburg observa pe bună dreptate că în Jizor recunoaștem și unele îndoiele ale autorului, dar tot el observa că aceste îndoieli își primesc replica din partea celorlalți eroi. Nu este ușor de definit granița care îl desparte. În acest dialog interior, pe mal rău de Jizor, Însă în ansamblu romanului se poate deduce că autorul nu împărtășește poziția față de viață, după cum nu le împărtășește nici pe ale lui Cen și Clapic. Ceea ce descoperă cu certitudine la Condition umen este o concepție eliberată totalmente de fatalism în fața vieții, o concepție critică față de o rânduire care și-a pierdut rațiunea de a exista. În această carte, ca și în Les Poires, refuză să accepte lumea ca o realitate neschimbată, dată-odată pentru totdeauna. El o potrivește și o privește ca pe un proces de transformare a realității de către om. Spiritul acuzator al vieții îi îndreaptă firește pe Chio, Katov, Heimerlich, Mai spre revoluție. Ei nu acceptă posesiunea omului de către viață, ei impun posesiunea vieții de către om. În acest punct vital al concepției despre lume și societate, se desparte Malraux de Nietzsche, care avea doar conștiința tragismului destinului uman. La Malraux intervine speranța. Lespoar va fi titlul simbolic al romanului dedicat tragediei războiului civil din Spania. Nu numai speranța, încrederea în forța omului de a înfrunta destinul și această încredere tonică nu-l va mai părăsi niciodată în toate operele pe care le va scrie ulterior. Există un antifatalism atât de evident în întreaga sa literatură încât Malro, a fost îndreptățit apropo de o afirmație a lui Sartre și anume, pentru Malro, ca și pentru Heidegger, omul este o ființă făcută pentru moarte, să dea acest răspuns. Și dacă în loc de a spune pentru, să ar spune împotrivă, nu e același lucru decât în aparență. sensul destinului sau sensul unei anumite alcătuiri sociale este insuportabil eroilor săi pentru că ei nu pot accepta nici înfrângerea, nici umilința. Ei sunt niște ființe încordate căutând aproape instinctiv lupta animate de dorința de a învinge. În ideologia germană, Marx și Engels defineau admirabil concepția revoluționară asupra raporturilor dintre indivizi și destin, între indivizi și hazard. Personajele lui Marodin, la condițiuni les Poa, Le Tam de Meprii, Kio, Catov, Hemerlich, Mai, Manuel, Ramon, Magna, Scali, Garcia, Vargas, Kazner, atât de deosebite între ele ca structură psihologică și uneori chiar ca formație politică, fără a fi doar niște megafoane ale unor asemenea idei marxiste, prin întreaga lor comportare devin eroi revoluționari. Omul e ceea ce înfăptuiește, spune Vincent Berger în La Luiuta Viglange, nu ceea ce ascunde, nu o nenorocită grămăjoară de secrete. Refuzând să-și predea eroi monștrilor pe care îi dezvoluie psihanaliza, deși ei au o bogată viață interioară, iar analiza psihologică a gândurilor cele mai intime ale personajelor este magistrală, Malraux îi aruncă învăltoarea istoriei într-o acțiune de înfruntare și de modificare a ei a unui individ solitar cu mecen, Maroi opune conștiința lucidă a fraternității în luptă. E să încetează a mai fi niște manicheiști, niște diavole ai actului ca Garin, o etică nouă a acțiunii revoluționare începe să-i domine. Chio exaltând partea de voință din marxism și opunându-se spiritului birocratic și conformist al lui Vologin, Garcia, susținând că spontaneitatea revoluționară trebuie să fie însoțită de o activitate tenace de organizare, Disciplină și de creare a unor forțe materiale puternice, Manuel, preocupat de necesitatea conducătorului de a avea încredere în oameni și de a-și păstra legăturile cu masele, Catov, ateul, crezând în virtuțile sufletești, în forța de caracter a omului și acționând printr-un suprem exemplu de voință și de sacrificiu în sprijinul tovarșilor săi, sunt tot atâtea întruchipări ale măreției omenești, Kazner. Între zidurile rece ale închisorii naziste își găsește sursa de rezistență în comunicarea, în sentimentul de solidaritate cu tovarășii și săi necunoscuți aflați în celelalte celule. Kazner se întrebase de multe ori ce preț mai putea avea gândirea în fața două cadavre siberiene cu sexul zdrobit ca niște fluturi în jurul obrazului. Niciun cuvânt omenesc nu era atât de profund cum ecruzimea, dar fraternitatea pătrundea în el până în adâncul sângelui, până în ținuturile interzise ale sufletului, unde să află sălașul tortura și moartea. Același spirit de rezistență a voinței umane îl găsim în Lespoar, în celebra scenă de coborâre din munți a aviatorilor răniți. Aceeași comuniune umană o întâlnim în Lenoaie, Daltemburg, când, fugind din pădurea înțesată de gaze axfisiante, vin Berger se reîntoarce în liniile germane pentru a salva trupul unui soldat rus. Lespoar, la condiționul meu le Letam de Meprii, sunt opere artistice angajate, opunându se individualismului burghez, militante pentru cauza revoluției. Literatura scrisă de Malraux în această perioadă, prin sistemul ei de imagini artistice, prin gândirea personajelor, prin punctul de vedere al autorului exprimat în conexiunea operei, este greitoare prin ea însăși. Nu ni se pare însă lipsit de interes să ne referim și la concepția sa artistică din acea vreme, pe care Malraux o exprima în prefața scrisă în 1935 la Pri. Istoria sensibilității artistice în Franța, de 50 de ani încoace, ar putea fi numită agonia fraternității bă bătești. Inamicul ei real este un individualism neexprimat, răspândit de-a lungul secolului al XIX-lea și născut mai puțin din voința de a crea omul integral, cât din fanatismul diferenței. Individualism al unor artiști preocupați mai ales de a păstra lumea interioară și justificat numai când se aplică în domeniul sentimentului sau al visului. În ochiul lui Kazner, ca și în ochii a numeroși intelectuali comuniști, comunismul restituie individului fertilitatea sa. Roman, în timpul Imperiului, creștin, soldat al armatei Rinului, muncitor sovietic, omul este legat de colectivitatea care îl înconjoară. Alexandrin, scriitor din secolul al XVIII-lea, ele de ea. E dificil să fii om, dar nu e mai greu să devii adâncind comuniunea cu colectivitatea decât cultivând diferențierea de ea iar prima hrănește cel puțin, cu tot atâta forță decât a doua, ceea ce îl face pe om să fie om, ceea ce face ca el să se depășească, să creeze, să inventeze sau să se întruchipeze. Această concepție artistică este dominantă în romanele scrise în acea perioadă și nu e oare semnificativă coincidența care face ca, la condițiuni menșile spoar, opere literare dedicate revoluției să fie și cele mai bune romane ale scriitorului, din multe puncte de vedere, viziunea ideologică și artistică a lui Marro își află puncte de contingență cu concepția marxistă despre lume și societate. Dezvăluirea antagonismelor sociale, concepția satonică despre istorie, destin și revoluție, despre raporturile între individ și colectivitate, prezența tot cuprinzătoare în multe din romanele sale a factorului politic, ca factor dominant al epocii noastre, necesitatea individului de a opta, de a se angaja în serviciul revoluției, de a asuma epoca și de a transforma destinul în libertate, etica nouă stabilită în relațiile dintre militanți unei cauze nobile, în sfârșit, crearea unor eroi inteligenți și lucizi, dar cu o aureolă de legendă prin curajul lor revoluționar, sunt argumente care situează opera literară a lui Marro aproape de concepția marxistă. Nu este oare semnificativ faptul că lui Marro, scritor de reputație mondială încă înaintea celui de-al doilea război mondial, nu i s-a decernat premiul Nobel? Este o simplă omisiune sau o recunoaștere implicită a substanței politice revoluționare a unei opere care contrazicea criteriile de atunci ale Premiului Nobel? Criticul român, Eugen Lovinescu, scria într-o prefață la o traducere în limba română a volumului La Condițiuni „A Asupra tendințelor politice ale cărții aș avea negreșit obiecțiuni de făcut. Trebuie să recunosc însă că expresia lor artistică e cu mult prea puternică pentru a nu le domina, cu acea superioritate pe care o are întotdeauna arta asupra ideologiei. Eugen Lovinescu observase caracterul politic-revoluționar al volumului, ce contradicea principiile ideologice și estetice, însă cu probitate se înclina în fața valorii artistice. Desigur, trebuie făcute disocieri în ansamblu operei lui Marro. El descoperă o serie de adevăruri prin intermediul experienței directe, trăite, intensive, ridicate la rangul de cunoaștere. Dialogul aventurierului, al teroristului, al anarhistului, al resemnatului, al scepticului cu revoluționarii se desfășoară tot timpul în operele fundamentale ale lui Marro. Lenoir d'Altenburg și la Liutea Veiglange nu mai sunt cărți despre revoluție. Deși întâlnim în ele teme familiare lui Marro, lupta împotriva destinului, încrederea în forțele vieții și ale omului, în valorile civilizației, coloviucul sine însuși din aceste volume exprimă o împăcare melancolică cu cultura Occidentului refugindu se în istoria artelor, în Levoie de Silence Malraux încearcă să înlocuiască exaltarea forțelor revoluției prin glorificarea forței creatoare a genului uman. Fără a împărtăși punctul de vedere că numai creația artistică are durată și fără a ne propune să discutăm eseurile sale despre artă, excepțional de interesante sub multe aspecte, cred că merită a fi menționat faptul că atât în Lenoir d'Altenburg cât și în Levoie de Silence se observă o permanență a unei concepții umaniste despre lume și societate. Putem suscrie la aceste frumoase rânduri despre forța creației din Levoie de Silanz. Humanismul nu înseamnă a spune ce am făcut, niciun animal n-ar fi făcut-o. Înseamnă a spune am refuzat ceea ce voia animalul din noi și vreau să regăsim omul pretutindeni unde am descoperit ceea ce îl zdrobește. E frumos ca animalul care e conștient că va trebui să moară smulge ironiei nebuloaselor cântecul constelațiilor și că lansează în voia secolilor cărora le va impune cuvinte necunoscute. În seara în care desenează în Cărembran, toate umbrele ilustre și cele ale desenatorilor din caverne urmăresc cu privirea mâna șovăitoare pregătind noua lor supraviețuire sau nou lor somn. Și această mână, cărea milenile îi însoțesc tremurul în crepuscul, tremură din cauza uneia din formele secrete dintre cele mai înalte ale forței și onoarei de a fi om. E adevărat că ne intrigă sau ne contrariază evoluția vieții lui Marot după al doilea război mondial și că nu împărtășim opiniile sale politice de astăzi. Însă nu se poate să nu stimăm și să nu prețuim o operă literară care a știut atât de bine să exprime condiția umană a secolului nostru. Într-o societate care a cunoscut două războaie mondiale, noaptea neagra fascismului, foamea, ruinele, torturile, execuțiile, milioanele de cadavre, asasinarea deliberată a unor mase de oameni în lagărele de concentrare, culminând cu o transformare în vapore a locuitorilor Hiroșimei, într-o societate în care au înflorit exaltarea instinctelor biologice și rasiste, fanatismele religioase și naționale, încrederea oarbă în Dumnezeu sau un destin, a răsunat sinfonia eroică a operei lui Andrei Malraux, încrezătoare în triumful Revoluției. Așa ni se prezintă romancierul, exprimând societatea, Epoca, în stare să capteze undele sensibile, să le traducă într-un limbaj care le dă formă, culoare, vibrație, modulație, creator al unei materii vii, sursă de reflexie, de cunoaștere, de acțiune. Ion Mihăileanu